Aspalditik bai, amala urte administrazioarekin lan eta lanari direla AOP edo Apelazion d'Origin Protege ezaugarrioren merexitzeko. aop AOPak kasik desagertu den lekuko xerri etorkizuna, bai eta ere ekoizpenaren diatorria, segurtatuko baititu. Horoitara zibeag da, milabeatziuntalargoita batean, Euskal Sehia desagertu zatemana zuela frantzenz laborantza ministeritzaka. Baina amak bat sehiaz leheri esker, gelditzen ziren ogoita bost zehamak ongi zaindu eta likuko sehia gazaren etorkizunean apostu egintzuten. Irabazia, zeren gauhegun irurogoita amak bat hazle dira segea hazaunekin ari direnak eta ez bakarrik aldudeko aranean baina ere ipakalde osoan eta biak noan Baldintza zogotzak dituzte kintoa izeneko aragiaren bete beharen kaieraan, aranola kampoan asiak izan behar dutela gutienez ama bostila betez OGMak, Debekatuak eta Shingajaren idortzea ere gutienez ama sei ilaiteko izan behar da bainan, Baldintza hauek dakarte Tere kintoa haragiaren kalitatea ohtarako AOP ezaugariaren eskuratzea garantzitsua da, urratxez urratxari direla azpimarratu daugu Euskal Serria Elkarteko Miser Osafren lehen dakariak. Komplikatua da, behinan, gainditzena egitugu egun, egunetik egunerat trabaguziak, txuku-txuku, eta urbiltzenari da, eta e, usainun asendidugu. Amala urte, eta beti frogatu behar da, lugaldearekin lotura, eta gero administratiboki ere komplikatua da, egia erana. Eta simple, baina izi gerriko esperantza gaude ugan ilaitetan uka indugula agiana.